פרק ט"ו. אחרי כן ניגשו אל ישוע סופרים ופרושים מירושלים ושאלו אותו: מדוע עוברים תלמידיך על מסורת הזקנים, כי אינם נוטלים ידיים לסעודה? השיב להם ואמר: מדוע גם אתם עוברים על מצוות אלוהים למען המסורת שלכם? הן האלוהים ציווה, כבד את אביך ואת אמך. ומקלל אביו ואמו מות יומת. אבל אתם אומרים, כל האומר לאביו או לאמו, כל דבר משלי שאתה יכול ליהנות ממנו, הרי הוא הקדש. אינו חייב לכבד את אביו ואמו, והפרתם את דבר אלוהים למען המסורת שלכם. צבועים, היטב ניבא עליכם ישעיהו באומרו, העם הזה, בשפתיו כיבדוני. ולבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הוא קרא לעם ואמר להם, שמעו והבינו, לא הנכנס אל הפה מטמא את האדם, אלא היוצא מן הפה זה מטמא את האדם. ניגשו תלמידיו ואמרו לו, האם אתה יודע שהפרושים בשומעם את הדבר הזדעזעו? ישיב ואמר, כל נטע אשר לא נטע אבי שבשמיים עקור ייעקר, הניחו להם, מורי דרך עיוורים הם לעיוורים, ואם עיוור מדריך את העיוור, הרי שניהם יפלו לבור. הגיב <עגיף> כיפה ואמר לו, בייר נא לנו את המשל. ישיב ישוע, גם אתם אותך שרי בינה? אינכם מבינים שכל מה שנכנס לפה יורד אל הבטן ומוטל למוצאות, אבל הדברים היוצאים מן הפה נובעים מן הלב, והם מטמאים את האדם. כי מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, זנונים, גנבות, עדויות שקר וגידופים. אלה הם המטמאים את האדם, אבל אכילה בלא נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם. ישוע יצא משם, ופרש אל סביבות צור וצידון. והנה יצא מאותו האזור אישה כנענית, וצעקה אליו: רחם עלי, אדוני, בן דוד, ביתי מעונה מאוד על ידי שד. אך הוא לא השיב לדבר. ניגשו תלמידיו וביקשו ממנו: שלח אותה, כי היא צועקת אחרינו. ענה ישוע ואמר: לא נשלחתי אלה, אל הצאן העובדות. אשר לבית ישראל. היא התקרבה והשתחווה לו ואמרה, אדוני, עזור לי. השיב לה באומרו, לא נאה לקחת את הלחם של הבנים ולזרוק אותו לכלבים. כן, אדוני, היא אמרה לו, אבל אפילו הכלבים אוכלים מן הפירורים הנופלים משולחן אדוניהם. אמר לה ישועה, אישה, גדולה אמונתך, יהי לך כרצונך. ובאותה שעה נרפאה ביתה. ישוע עזב את המקום, ולאחר שעבר ליד ים הגליל, עלה להר וישב שם. באו אליו המון עם רב, ואיתם פסחים, נכים, עיוורים, אילמים, ורבים אחרים שהונחו לרגליו, והוא ריפא אותם. שירות העם אילמים מדברים, נכים בריאים, פסחים מהלכים, ועברים רועים, נתמלאו פליאה ושיבחו את אלוהי ישראל. קרא ישוע לתלמידיו ואמר, נכמרו רחמי על העם, זה שלושה ימים הם נמצאים איתי ואין להם מה לאכול. אינני חפץ לשלח אותם רעבים והם התעלפו בדרך. אמרו לו תלמידיו, מאין לנו במדבר די לחם להשביע המון רב כזה? כמה כיכרות לחם יש לכם? שאל ישוע. שבע ומעט דגים קטנים, השיבו. אז ציווה על העם לשבת על הארץ. לקח את שבע כיכרות הלחם ואת הדגים, ולאחר שברך, פרס ונתן לתלמידים, והתלמידים נתנו לעם. הכל אכלו ושבעו, וממה שנותר אספו שבעה סלים מלאים. מספר האוכלים היה ארבעת אלפים איש, מלבד אנשים מבטף. לאחר מכן, שילח את העם, ירד לסירה והגיע אל אזור מגדן.